«Та не забудьмо ж підкупити шинкаря, щоб образився на нас за те, що в нього оковитої не брали!» І розповів хорунжому, старшому над шляхецьким загоном, про наші приготування. Ото зібрались ми, посідали за столи. Тільки звівся батюшка, коли це бачимо. Від кордегардії жовніри летять, а попереду Хорунджий нагайкою розмахує». «Хто дозволив, псякреу?» Віт із-за столу вискочив, до нього підбіг. «Паночку просить, даруйте нам, нерозважним! Горе тяжке розум затуманило, забули ми, що заказано!» «Та хіба спиниш ляхтеча, врозумиш?» Огрів він нагайкою Віта кілька разів, до столів підлетів, зарепетував. «Розходьтеся, хлопи, по домівках, кому життя, дороге! Жовніри, женіть їх у шию!» Кинулися жовніри на нас, а ми на втікача, Порозбігались та й визираємо з-за тенів. Бачимо, повмощувалися жовніри за столами, на горілку і шинку накинулись, п'ють, як не в себе». Їдять аж за вухами лящить. Не встигли спорожнити барильця, як шинкар десь узявся. Хорунжому дякувати став, що хлопів неслухняних провчив. Хорунжий пристав до нього. «Е, не вийде так, негіднику. Не тільки ти хитрий, а й я голову на плечах маю. Коти сюди кілька бочок горілки, коли не хочеш із шинком розпрощатися». Почав проситися шинкар, та де там, шляхти чи слухати не хоче. Вхопили жовніри шинкаря під руки, до шинку потягли, примусили підвал відчинити, і не дві бочки, а всю горілку, що там була, три бочки і четверо барилець забрали. То теж була наша горілка, був шинкаря, все забрали ще дев'ять днів тому. До самого вечора пиячили шляхтичі. Оце тільки розбрилися, та й то не всі. Десятків зодба під столами спочиває, Декотрі по калюжах, А решта в кордегарді райські сни бачать. Одна сторожа й твереза, Та то вже наша турбота. Ми умовились, хто і коли її зніме. Два десятки жовнірів нам не страшні. Максимко вірив посланцеві, Однак оглядався і на задні колеса, і спочатку послав онемирів чату вивідачів на чолі з Яником Грибовським. А коли дістав звістку, що вже й сторожу знято, наказав загонові вступати в місто. Та тільки на остання сотня спинилась на плацу перед Кордегардією, один із жовнірів, якому стало зле від випитого, Виповз на подвір'я і, помітивши вишикуване військо, закричав на всі заводи. — Пане ротмістре, я, я забув свою карабелю, я зараз, є один момент, я зараз. — Тримайте його, хлопці, — крикнув кривоносенко розвідникам. Янок Грибовський та Олекса Непиєвода кинулись до шляхтича. Оглянувшись, той побачив козацькі строї на пересліденках і заволав не своїм голосом на весь плац. «Панове, тут козаки, в місті козаки!» Влетівши кулею в кордегардію, він зарепетував ще відчайдушніше. «Рятуйтеся, панове, козаки!» Кордегардія була напхом, напхана жовнірами. Вони забрали сюди після пиятики, геть чисто усі, і уляглися, хто де міг. На лавах, на ліжках, на підлозі. Переляканий крик жовні розбудив багатьох, хоч і більшина хропіла далі. Яник з Олексою вскочили в кордогардію слідом за втікачем. «Козаки тут!» – вереснув той і плигнув у вікно. Лише тепер... Ця шляхта ляхта зірвалась на ноги. Два козаки, що стояли з пістолями в руках на дверях, отверезали їх. Затріщали рами у вікнах, хряснули запасні двері. За якісь три-чотири хвилини кордегардія опустіла, та приміщення вже було оточене козаками. «В атаку, братці!» – прогримів зичний голос Кривоносенка. Сутичка була коротка і люта. Шляхтичі розуміли, що пощади не буде ніякої, і боронились до останнього. Падали один по одному з розчерепленими головами, але не здавалися. Лише Хорунжий, стягнувши з коня якогось необачного козака, скочив у сідло і спробував був пробитися крізь козачі лави і дістатися до брами. Максим ковчасно помітив його. Дорогу пану хорунжому. крикнув. Козаки розлетілися у різнобіч. З високо піднесеною шаблею хорунжий ринув наосліп у вузький прохід. Та на шляху йому виріс кривоносенко. Здибилися коні, дико заїржали. Кресонула криця об крицю. Жалібно задзвоніла на все подвір'я. Хорунжий витримав удар. Максимко розвернув коня і знову порвався на зустріч шляхтичеві. Ще раз блиснули шаблі. і не витримала богатирського удару крихка сталь корабеля Хорунжого. Дзвякнула, забрніла, і лише руків'я лишилося в руках шляхтича. У дябел. завив хорунжий, повернув коня, приострожив його і полетів до брами. Пролунали постріли. Втікач хитнувся, випростався, підняв руки і гримнув.